Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма Слово. У студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Часто доводиться помічати в мовленні українських засобів масової інформації такі недоречності, які називають мовними кальками. І, на жаль, набагато частіше, ніж хотілося б. І навіть якщо до деяких запозичень ми вже звикли, і вони почали сприйматися як норма, то багатьох усе ж краще було б позбутися. Вони дуже псують мову. Погоджуюся. Тож сьогодні ми поговоримо про таке тривожне мовне явище, як недоречне калькування. Адже ми часто опиняємося у двомовному середовищі, де звучить українська і російська мови, які мають спільне походження. Тому не завжди легко уникнути відхилень від норм однієї мови на користь іншої. Для початку треба пояснити, що ж це таке «калька». Мовними кальками від французького слова «кальк» – «копія» називають мовні запозичення, що виникли під впливом іншої мови. Як ми вже казали, часом вони органічно входять у мовлення, а часом викликають заперечення. Наприклад, з часу відключення світлофорів в обласному центрі в чотири рази збільшилась аварійність, як можна було прочитати в одній черкаській газеті. Тут слово «відключення» – передає значення російського слова «отключение», для якого існує український відповідник "вимкнення" або "відімкнення від мережі". Тобто мало б бути "з часу вимкнення світлофорів". На жаль, такі помилки можна побачити і почути щодня. Наприклад, такий вислів: "щось тримається на волоску". Це дослівний переклад російського фразеологізму "держится на волоске", тобто Щось ледь тримається. Крім того, якщо вже йдеться про волосся, то слово «волосина» має жіночий рід. Тобто, мало б бути – тримається на волосині, на волосинці. Схожа помилка з реклами – жоден волос не впаде. Ну, мається на увазі з голови. А мало б бути – не випаде жодна волосина. Ось така помилка в перекладі англійської програми про новітні технології. Пристрій за назвою розподільника. Невже перекладач не міг сказати «пристрій, який називають розподільником» або «пристрій, який називається розподільником» чи, зрештою, «пристрій, який має назву розподільник». Ну і такі слова, як «забратися на висоту» не мали б стояти поруч. Забратися можна звідкись. Наприклад, Забирайся звідси геть А на висоту можна вибратися Зійти, здійнятися Дістатися, піднестися Вилізти тощо Чи можуть люди відчувати себе Безпечно? Ні Це калька російського Чувствать себе в безпасності Почуватися в безпеці не відчувати небезпеки. Ось як би це мало звучати українською. Така помилка як «згідно свого географічного розташування» також не повинна звучати в ефірі. Але ми інколи чуємо «згідно чого» замість «згідно з чим». Це калька російського «согласне чіво», а мало бути «відповідно до свого географічного розташування» або ж положення. Можно казати и так. Вода ідеальна згідно анализам і нормам. Треба було сказати, вода ідеальна згідно з аналізами нормам. нормами. У таких мовних конструкціях слід користуватися орудним відмінком, а не давальним. Спортивний коментатор сказав: Україна повела рахунок у футбольному матчі. А слід було. Україна повела перед у рахунку. Адже ми маємо мовну конструкцію вести перед у чомусь. І не маємо вести щось когось у такому значенні, як це є в російській. А ось іще одна поширена калька. Футбольний чемпіонат Євро-2012. У деяких європейських мовах, як, наприклад, у англійській чи німецькій, саме так кажуть про рік, називаючи по дві цифри. Наприклад, 1937, тобто 1937 рік. Але українська мова має свої традиції, яких і слід дотримуватися. Тому футбольний чемпіонат відбудеться 2012 року. Отже, доречніше було б казати «Євро 2012 року». Про міліціонерів хотіли сказати, що вони дуже шанують і бережуть свою машину Яку у народі називають Бобик Тільки при цьому недоречно з'явилося таке зовсім невідповідне слово Міліціонери леліють машину Бобик Леліяти – це піклуватися, пестити або жолубити А ось іще одна цікава новина Двоє хлопців угнали автомобіль Існують такі слова, як увігнати, уганятися, але жодне з них не має значення викрасти. Увігнати можна цвях у дошку, вганятися можна за кимось, а от автомобіль можна тільки викрасти. Дивно було чути у перекладних російських фільмах такі вислови. «Три роки назад». Останній раз у Криму були років 12 назад. Слово Назад стосується руху у зворотньому напрямку. Наприклад, ходімо назад, нас уже чекають або ж поклади книжку назад. А на позначення минулого часу використовується слово тому, три роки тому, 12 років тому, кілька років тому тут жили люди. Не можна казати і так. Вийшли на волю на днях. Применник «на» не вживається в такому поєднанні. Це може бути на чомусь, на комусь, наприклад, сидіти на чиїй шиї, чекати на когось, на щось тощо. Але коли йдеться про час, вживаємо орудний відмінок. Днями, тижнями, місяцями, роками. Отже, мало б бути «вийшли на волю днями». І ще один неправильний вислів полюють за такими людьми». Українська мовна традиція знає форму «полювати на когось або щось» і рідко «полювати когось або щось». А за кимось можна йти. Та й то тільки тоді, коли бачиш його перед собою. Або ж іти його слідом, переслідувати. Відповідно, правильно було б сказати – полюють на таких людей. Часом бувають серед кальок такі мовні покручі, як, скажімо, шахмати, сиворотка. В українській мові є слово шахи, а не шахмати. Це стосується і слова сироватка. Було ж використано іншомовні слова, тоді як існують власномовні. Із реклами довелося почути і про чорні п'ятна. Форму російського слова «п'ятна» збережено, от тільки додано апостроф. Але це слово знайоме лише деяким діалектам. Літературна українська мова має слово «плями». Некраща доля спіткала й слово «полишати». Його змінили на «покидати» у вислові «не покидає надія повернутися». Українська мовна традиція вимагає словосполучення не полишати надії, хоча, кажемо, покидати на призволяще. Часом можна прочитати чи почути, кальки здатні навіть розсмішити, або ж навпаки навіяти серйозне занепокоєння станом української мови. Наприклад, кілька таких фраз. Він не при собі. Це калька російського, он не в себе. Мало бути, він не тямить, що робить. Він не при своєму розумі. Не можна віддавати перевагу. Її можна тільки надавати, як того вимагає українська мовна традиція. Неймовірна фраза. Це їй не до зубів. Насправді вона є калькою російського «е таєйні по зубам». Має бути їй не під силу. А такий вислів, як «з кого спитати, насправді мав би звучати «хто винен?» «Хто відповість за це?» А часом чуємо таке запитання. А вам слабо? Але це має звучати як «а вам до снаги?» Адже в українській мові не існує слова «слабо». Цікаво, що перекладаючи деякі фільми, перекладачі вживають слово «стволи». А про таке українське слово як «дуло» на позначення відповідної частини зброї. Чомусь постійно забувають. Не варто користуватися і таким словом, як свіженарізаний. Свіженарізаний коріандр. У російській мові існує можливість такого творення слів. Наприклад, свіжий спічонний, свіжовимитий. Але в українській мові слід користуватися словом щойно. Щойно нарізаний, щойно спечений, щойно помитий. Дивовижний вислів нараз доводилося чути в рекламі одного молочного продукту. Для закалювання треба його пити. Ідея сама по собі викликає подив, особливо якщо зважити на справжнє значення слова «закалятися», тобто забруднитися, вимазитися чим-небудь. Виходить, якщо людина хоче забруднитися, їй слід просто випити пляшечку відповідного продукту. А мало б бути, для загартування організму слід пити цей молочний продукт. Неймовірні мовні помилки здатні знищити все добре, що є у нашій мові. Тому користуватися словниками, правописом і порадами тих людей, котрі присвятили вивченню мовних питань усе життя. Як, наприклад, доктор філологічних наук Катерина Григорівна Городенська. Сьогодні вона відповідає на ваші листи. Постійний слухач радіопередачі «Слово» Леонід Дем'янович Левандовський у своєму листі поставив кілька цікавих запитань. Перше, як наголошувати прізвище? Я духа? чи «ядуха», «люшня» чи «люшня». Їх потрібно наголошувати так, як відповідні іменники загальні назви. Словники української мови подають загальну назву з двома наголосами «ядуха» і «ядуха». Тому і в прізвищі можливі обидва наголошування. Проте похідні від цього слова прикметники зберігають один наголос на другому складі «ядушливий», Ядучий. Це дає підстави вибрати з двох можливих поширеніше наголошування, тобто наголошування другого складу в прізвищі «Ядуха». У слові «люшня» зі значенням «дерев'яна деталь», що поєднує вість воза з полудрабком, наголос падає на другий склад. Цей склад потрібно наголошувати і в прізвищі «люшня». Відоме намагання деяких осіб наголошувати прізвище інакше від співвідносного з ним слова, загальні назви. Наприклад, Коваль – прізвище, і Коваль – загальна назва. Козак – прізвище, і Козак – загальна назва. Баран – прізвище, і Баран – загальна назва. Перетягувати наголос у прізвищі не можна, бо такої норми наголошування в українській літературній мові немає. Друге питання стосується утворення форм родового і знахідного відмінків, а також прикметників від назви села Васильківці. В українській літературній мові назви населених пунктів на «івці» відмінюють як іменники, що мають лише форму множини та закінчення «ів» називному відмінку. За зразком, наприклад, слова «граблі». Отже, у родовому відмінку маємо форму «васильківців». Ось порівняємо «дорога до васильківців». У знакідному – форму «васильківці». Порівняємо «їдемо через васильківці». Проте нерідко такі назви населених пунктів у родовому відмінку мають ще й нульове закінчення та чергування і в закритому складі з «о» у відкритому складі, тобто форму «васильковець». Відповідно, «дорога до васильковець». Порівняємо ще «клішківці» – «клішковець» вважають, що форма родового відмінка з нульовим закінченням відбиває місцеву традицію її вживання. Непослідовно спостерігаємо утворені прикметників із суфіксом «ськи» та іменників на «щина-чина» від топоніма «васильківці». Уживають і прикметник «васильківський» і «васильковецький». Відповідно, іменники «васильківщина» і «васильковецьчина». Проте прикметник «васильківський» Слово Словотвірно тісніше пов'язаний із топонімом «Васильків». Щоб уникнути цієї неточності, потрібно вживати прикметник «Васильковецький», у структурі якого збережено твірний топонім «Васильківці». Характерне для української мови чергування голосного «і» в закритому складі, з «о» чи «е» у відкритому складі, а також в голосний «е» між приголосними. Саме цей зразок типовий для творення прикметників від нас населених пунктів на Івці, що засвідчують відомі топоніми районів Хмельницької та інших областей України. Ось порівняймо. Чемерівці – Чемеровецький район, Дунаївці – Дунаєвецький район та багато інших. Пана Юрія зацікавило питання, як передавати запозичення власні назви з початковим звуком і? Якщо в українській мові немає, цитую, слів на і, є в українській мові слова, що починаються буквою и, але їх мало. Серед них вигук ич, дієслово икати, іменник икання, икавка, ірій це дає право передавати початковий звук и в запозичених власних назвах буквою и на початку слова. Наприклад, Егита, річка на заході Якутії, Ейсон, село у Південній Кореї та інші. Шановний Вадим Васютинський правильно зауважує, що замість, цитую, умови не існує відповідників, потрібно вживати немає відповідників. На жаль, сьогодні спостерігаємо дедалі ширше поєднання дієслів «існувати, не існувати» з назвами конкретних предметів та абстрактних понять зі значенням наявності, відсутності чого-небудь. Ось порівняймо. Існує думка, існує загроза, існують проблеми в книговиданні, омонімі існують у різних мовах, таких ліків не існує, тощо. А чи можна так уживати? Ні, не можна. Значення буття, наявності, відсутності чого-небудь передають форми «є», «немає» або їхні синоніми. Порівняймо. Є дуже дорогі ліки. Немає дешевих ліків. Є думка. Відома думка. Є загроза. Наявна загроза. Немає загрози. Є проблеми в книговиданні. Маємо проблеми в книговиданні. Омоніми є в різних мовах. Таких ліків немає. А значення жити, бути живим – коли йдеться про життя істот, людей, диких і свійських тварин, виражає дієслово «існувати». Порівняймо: існують люди, існують камахи. На сьогодні все. Якщо ви маєте якісь запитання чи зауваження, пишіть нам на адресу. Програма «Слово» – Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001 Або ж на електронну скриньку – lytravlik.nrcu.gov.ua З позначкою до програми «Слово». Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Лариса Уласовська. Звукооператор Людмила Будко. Щастиво! До нових зустрічей!